Umoja wa Mataifa imesihi hatua kubwa zichukuliwe kuokoa mamilioni ya watu katika eneo lilokumbwa na ukame la Pembe ya Afrika. Wito huo ulitolewa wakati wa mkutano wa dharura wa mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa na mashirika ya hisani kwenye makao makuu ya shirika la chakula na kilimo FAO huko mjini Rome. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Shirika la chakula duniani WFP lilitangaza kuwa litaanza kupeleka misaada ya chakula kwa njia ya ndege kwenye mji mkuu wa Somalia Mogadishu hii leo na pia huko mashariki mwa Ethiopia na kaskazini mwa Kenya karibu na mpaka na Somalia Takriban watu milioni saba huko Somalia hiyo ikiwa takriban theluthi moja ya idadi ya watu huko wanakabiliwa na njaa Mamilioni zaidi huko Djibouti, Ethiopia, Kenya na Uganda wanakabiliwa na hali mbaya ukame kuwa hektokea katika eneo hilo kwa kipindi cha miaka sitini. Josette Chiran, mkurugenzi mkuu wa shirika la WFP, alisema ukichanganya janga baya la asili na mizozo kwenye eneo hilo yamesababisha dharura hii na kuwepo kwa kiwango kikubwa cha utapia mlo. WFP has ranked this as the most critical food emergency in the world. Last week I designated the Horn of Africa a level 3 emergency there is no higher Anasema WFP imeitaja hii ni dharura kubwa zaidi ya chakula kuwahi kutokea duniani Wiki iliyopita lililiweka eneo la pembe ya Afrika katika kiwango cha tatu cha dharura kwetu sisi hicho ndicho kiwango kikubwa zaidi Tunakadiria watu milioni 13 wataathirika Naye mkuu wa FAO bwana Sheikh ambaye aliandaa mkutano wa dharura kwenye makao makuu ya shirika hilo huko Rome jana alisema hali mbaya huko Somalia inahitaji misaada mkubwa na waharaka wa haraka wa kimataifa. Le de la secheres, de l'inflation et conflits a une situation Bwana anasema ni muhimu kusitisha njaa inaoathiri pembe Afrika na hasa kusini mwa Somalia. Waziri wa Kilimo wa Ufaransa Bruno Le Marie, alisema nchi fadhili zitafanya mazungumzo ya kuongeza ahadi zao za misaada huko Nairobi kesho Jumatano. Alitaka hatua za haraka zuchukuliwe ili kupunguza bei za juu za vyakula kwenye masoko ya kimataifa. Nous devons tous ici prendre les décisions nécessaires pour faire en sorte que la fin ne soit plus un scandale au 21e siècle. Le Marie anasema iwapo hatua muhimu hazitochukuliwa basi njaa itakuwa kadhia ya karne hii. Maafisa wanasema umoja mataifa imepokea takriban dola bilioni moja tangu kuzunduliwa kwa wito wa misaada kwa eneo hilo hapo Novemba mwaka jana. Lakini wanasema dola bilioni moja zaidi zinahitajika ifikapo mwisho wa mwaka huu ili kukabiliana na hali ya dharura iliyopo.